а важко припустити, щоб частка спромоглась не більше від цілого. Проте вивчення хімії протеїнів до зовсім недавнього часу пробувало в смузі мертвої тиші. Життєвий процес – суттю своєї безупинна зміна, послідовний ряд явищ розкладу і поновлення. Тому й жива матерія становить собою розпадну нестійку речовину. А білок, бувши творив цієї цій матерії, посідає всі її делікатні властивості. За найменшого хімічного чи навіть термічного діяння він умить розпадається, перестаючи бути самим собою. Отже, всі способи звичайної хімічної аналізи показали себе нездатними викрити таємницю цього вередливого незаймайла. Замість дослідити протеїн, хімія могла тільки зруйнувати його. Білок заявляв претензію на якусь екстериторіальність, на якусь дипломатичну недоторканність серед інших органічних речовин. Справа потрапляла в безвихідь, руки спускались, доводилось чекати й чекати, поки хімія спроможиться на нові.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 про які сказати, що вони альфа-похідні ряду насичених жирних кислот, де в молекулі один з одневих атомів радикалу заступає аміногрупа NH2, не значить дуже багато пояснити читачеві. А проте білок майже суспіль складається з тих амінокислот, яких знайдено десятків зо-два і які в чистому вигляді являють білий порошок, іноді навіть солодкий. Вони і є основний складник білка, з них він і може бути синтезований. Впоминаючи низку і що на їх так чи так дошукували стаємність білкової будови, назвімо славетного німця Емілія Фішера, якому судилося на самому початку ХХ століття, розгорнути нову сторінку в справі синтезування протеїнів і написати на ній хоч і набагато, але яскравих слів. Якщо від гідролізу, тобто додавання води, білок розкладається на складові амінокислоти,